Була не пішов за мною. Смертельна небезпека висіла в мене за плечима, а я милувався конем. Який це був кінь? Кидав точеними копитами граційно, легко. Він, мовби би, відштовхується від землі, не хотів іти по ній, хотів летіти. Тільки ж я круто тримав у руках гнуздечку. Він високо, гордовито підносив голову і струшував гривою, скидав невидимі порошини, Пофоркував, і чисті повітряні струмині з його ніздрів били мені в плече. — От бачиш, — сказав паховковий пиво, от — отакого треба. Ей ти, вернися, отримай їх на кварту. Вернувся, вернуся, ось зараз вернуся, для чогось повторював, а сам киплявся оком, заліз на овиді, проштрикував табір, видивлявся, лаз на волю. — Скрізь варта. Не вельми пильна, але при зброї засідлених коней не видно. Он там вартові щось п'ють. Туди треба йти. Я спокійний, я завше спокійний у небезпеці, хоч це зовсім не свідчить, що не відчуваю страху. Огризайся, але виривайся, викарбував собі назавжди. Він мене послухає, в цьому впевнений. Немає такого коня, який би зноровив піді мною. Ні кулю на мене ще не одлито, голими руками мене не візьмеш, та і бройни мене дуже. Доброго я пивши, і буцімто веду коня до загорцьованого протопу в березі, а тоді враз злітаю коневі на спину і свищу розбійним свистом, пригинаюся до шиї вже чую свист вітру, чорнобура грива б'є мені в обличчя, тінь, мов летить у повітрі і стукоту копит не чути». Шарпанулася в бік обламана вітрами степова грушка, вибухнув білим цвітом калиновий кущ, позаду галас, вдарило три чи чотири постріли, цьохнула над головою куля, не влучить, тільки б тінь не провалився копитом у байбачу нору. Він і рже, летить скажено, застоєний, йому подобається власний бій, його спина лискуча, аж слизька, на такій спині вовків не наб'єш. Крякотом вибухнула з-під копит весняна весільна пара, зеленокрилий селезень та сіра качка, стрімку взяли вгору. Оглядаюся, погоні ще немає, на горбі метушня, погоня мене не візьме, я промчу он там, попід лісом, а далі байрак, заплутає сліди. Я майже не спонукав коня. Він відчув волю, йому передався мій настрій втекти. Здавалося, він сам хоче втекти, сховатися за смугою лісу, за обрієм, де починається інша земля, де ростуть інші, кращі трави. Та раптом буланий якось дивно тицнувся. Випрямився, грибунув копитами, вже не летів, а важко кидав копита, знову тицнувся – і я розтиснув коліна, полетів на м'яку, спінуну весняним різнотрав'ям землю. Кінь захрупів і важко повалився набік. На його щиреній морді клубочилася рожева піна. Я вже не дивився, куди його влучила куля, схопився на ноги і побіг. Серце несло мене до ліска, а розум стелив іншу путь. Я знав, що лісок маленький, жовніри оступлять його з усіх боків, прочешуть, як гарна господиня куделю, до останньої ниточки. Я був у долинці, одрічки мене поки що не було видно, отож шлях утечі один, праворуч і назад, назад, допоки можна. Срібними скалками розбилися на вершечках скель перші промені сонця. Осокори біля Дніпра гойдалися, не наче п'яні. Я біг до них. Прочавкотіло під ногами боліться. Земля ще не спила весняної води. І трави не вибоїли на повний зріст. Торіхні буркуни та полини тріщали, не наче костриця. кущ зелених півників повалився ниць, і осокори враз стали майже на повний зріст. Я поліз на чотирьох а далі поповз, звиваючись серед козельців, молодої тирси, гарячим горлом вдихаючи прілий запах розгаслої землі. Он кущ верболозу. Ні, не можна під кущ. Вже чути алярмний гомін табору, вже вершники вербечкою летять з лівої руки до лісу, а я повзую, повзую, врешті ввалююсь в якусь ковдобину, в якесь кубло, шорстке тріскуче, і прихиляю над собою якусь полину. Той кущ – мій рятунок. Кубло смердить відворотно. Я накриваю полином обличчя, аби хоч трохи забити той ядучий, кислий давкий запах, бо ця ковдобина – вовчі лігво. Його господар подався на промисел і чомусь не вернувся до ранку. Мабуть, його наполохав гомін близького табору. Він повернеться вночі, і ми поміняємося місцями, якщо доживу до ночі в вгорі чаючка-чубарочка, зрадливо видавала мене, вважала, що я прийшов посягнути на її діти. Я ж на її дітей не посягав. Десь дерли, не могли поділити знайдену вонучу заповзяті деркаці. І віддалений кінський тупіт, і тупіт поруч, який пронизав земну твердь до самого дна, і вона затремтіла сполохано, передала те тремтіння мені в серце, але я подолав його. «Дай мені, Боже, дурних ворогів мати, тільки не всі вони дурні. Вони шукають мене в лісі і поза лісом, а не знайшовши, можуть вернутися на луку, якщо хтось поміскує добре». Журавлі прокурликали у високості, відхні півці української печалі, потягнули свій спів до великого лугу. Там їхні гнізда, там і моє гніздо, у яке польська зозуля підкинула свої яйця». Військову залогу, яку можемо скурати, тільки визволившись з Хортицького полону. Чебарочка вмовкла, втомилася чи змирилася, пересвистувалися ховрашки. Сповіщаючи про непроханого гостя, найліпше мені було б зараз заснути, адже я нічим не зможу допомогти самому собі, якщо мою схованку відкриють. Про втечі тоді годі й думати – а мені ж, якщо все от будеться, йти всеньку ніч, і не одну, йти ночі та дні без перепочинку. Але спочатку треба висушити жовнірову баклашку, в ній є ще трохи горілки.